Ja. Men det är ett villkor som följer med de här presenterna. Va? Och det, är... ja, det, här, det här handlar nämligen om att du var jävligt bra i valrörelsen. Men eh, nu tycker jag att du ska se till att du och de andra i, i regeringen verkligen visar sig oerhört starkt att i Sverige så är alla lika mycket värda. Tänker du göra det? Tummar vi på det. Okej, okay, bra. Socialminister Bengt Westerberg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 få ett stöd från en kollektiv. Utan att då måste vi ta hit alla och låta alla vem som vill komma. Då måste vi också ha ett system där alla följer för sin egen välfärd. Och för det. Då blir det någon slags arvinism i slutändan. Det blir att en starkare överlever. Anna-Lena Lodenius menar att fri invandring leder till en starkes rätt eftersom välfärdssystemet skulle kollapsa. Men mänskligt värde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 hur vår ekonomi ser ut och, och bedöma. Men, men antalet människor som kommer avgörs i väldigt hög grad av vår ekonomi. Och det är inte alls än i princip en allra värde. Så då blir det egentligen, om man ska hårdare lite att ekonomin sätter gränsen för vilka människor som har värde nog att få bosätta sig i Sverige. Ja.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 Vem är den en Westerberg västerberg som tycks bli ställd av att få frågor om människovärde? Har han varit höger eller vänstrextrem i sin politiska gärning? Öppnade han dammluckorna eftersom han var extremt nyliberal och ville förstöra det svenska socialdemokratiska välfärdssamhället? Eller var han vänstrextrem och ville släppa in invandrare för att förstöra det gamla konservativa svenska höger Sverige?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 med Bengt Västerbergs kommunistiska FNL-flört ändrar han uppfattning. Bengt Västerberg till exempel, han anslöt Liberala ungdomsförbundet till, eller han ville att de skulle gå med i FNL-rörelsen. Ja, jo, där det fanns inom Folkpartiet var det också de som flörtade lite grann åt det hållet, men jag tror att Bengt har övergett <laughs> den tanken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 Du får så de filosofiska grunderna, jag är inte de praktiska Kan du vara så att vi svenskar har översatt det där uttrycket fel? Ja. Det Jag tror jag måste sticka över det. Okay. Hans blix blir stressad över frågan och lägger hastigt på. Men faktum kvarstår. Ordet dignity.